Писемні джерела зберегли відомості про заснування Анастасією в Угорщині двох православних монастирів, першими ченцями яких були вихідці з Русі. Один монастир містився поблизу Вижгорода, інший – у Тормові. Наприкінці 60-х років 11 століття становилися дружні відносини Русі з Францією, з династією Капетінгів, завдяки одруженню короля Генріха I з третьою дочкою Ярослава Анною. Згідно зі свідченнями середньовічних хроністів, на цей шлюб підштовхнув Генріха I германський імператор Генріх III. Першою дружиною французького короля була дочка імператора Конрада II, але невдовзі після заручень вона померла. Не був щасливий і другий шлюб Генріха І з дочкою Людольфа Брауншвайського, насамперед через його бездітність. До того ж, близько 1044 року французький король знову овдовів. Після цього, за порадою Генріха III він споряджає у 1048 році посольство до Києва з проханням віддати за нього Анну Ярославну. До посольства війшли єпископ Мео Гатіє Савейра, Госселанде Шаліняк, а також єпископ Рожер Шалонський. Чим був викликаний пошук дружини в далекій від Франції Русі, сказати, напевно, важко. Єдиним прийнятним поясненням може бути бажання французького королівського двору влити нову корову у династію Капетінгів. Одруження її перфіродних представників на принцесах із кровноспорідних сусідніх дворів загрожувало виродженням французького королівського роду. Щоправда, сватання Генріха І до дочки Ярослава Мудрого засвідчило також і визнання французьким королівським двором щонайменше рівної радності Росії з Францією. Питання рівного шлюбу було для Капетингів одним із найголовніших, і коли Брусь за Ярослава не залежала такого високого європейського авторитету, Генріх І навряд чи побажав би шукати в ній собі дружину. Ярослав прихильно поставився до цього прохання і дав згоду на шлюб. Весілля відбулося на Великдень 14 травня 1049 року в Реймсі. Так у першій історії русско-французьких відносин вони набули не лише державно-політичного але й родинного характеру. Існує переказ, що Анна прибула до Франції як православна християнка і трималася свого обряду навіть тоді, коли стала королевою. Даних, котрі підтвердили це, немає. Натомість маємо доволі прямих і непрямих свідчень на користь того, що вона прийняла католицизм, Насамперед, без цього був би неможливий її шлюб з Генріхом I. Крім того, маємо лист папи Миколая II від 1059 року, адресований особисто королеві Анні, якому він висловлює похвалу за її вірність, добродійство і всілякі чесноти, якими вона прикрашала свою королівську гідність. Відзначення папою вірності Анни не лишає жодного сумніву щодо входження її в лоно Римської католицької церкви. Джерела зберегли деякі цікаві деталі з життя Анни у Франції. Собою вона привезла до Парижа давньоруське Євангеліє, Євангелістерій, котре потім було передано до Реймського собору і набуло назву Реймського. Надалі, вистачуючись на престол у Реймському кафедральному соборі, французькі королі складали присягу саме на цій київській книзі. У Франції Анна була відома під іменем Анни Руфи, Рудої і зажила великої поваги.